דברי הימים א', פרק י"ד וישלח הורם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים, וחורשי קיר, וחורשי עצים, לבנות לו בית. וידע דוד, כי הכינו אדוני למלך על ישראל, כי נישאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל. ויקח דוד עוד נשים בירושלים, ויולד דוד עוד בנים ובנות. ואלה שמות הילודים אשר היו לו בירושלים. שמוע ושובב, נתן ושלמה, ויבחר, ואל ישועה ואל פלט, ונגה ונפג ויפיע, ואל ישמע, ובעל ידע ואליפלט. וישמעו פלישתים, כי נמשך דוד למלך על כל ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד, ויצא לפניהם. ופלישתים באו, ויפשטו בעמק רפאים. וישאל דוד באלוהים לאמר, האעלה על פלישתים ונטתם בידי? ויאמר לו אדוני, עלה ונטתים בידיך. ויעלו בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ויאמר דוד. פרץ האלוהים את אויבי בידי כפרץ מים. על כן קראו שם המקום ההוא בעל פרצים. ויעזבו שם את אלוהיהם, ויומר דוד, ויסרפו באש. ויוסיפו עוד פלישתים, ויפשטו בעמק. וישאל עוד דוד באלוהים, ויאמר לו האלוהים, לא תעלה אחריהם, הסב מעליהם, ובאת להם ממול הבחיים. והיא כשומעך את כל הצעדה בראשי הבחיים, אז תצא במלחמה, כי יצא האלוהים לפניך, להכות את מחנה פלישתים. ויעש דוד כאשר ציווהו האלוהים, ויקו את מחנה פלישתים מגבעון ועד גזרה. ויצא שם דוד בכל הארצות, ואדוני נתן את פחדו על כל הגויים.